Stop. Okej, välkommen till kal Du bara tar tiglarna här, ja. nice eh, Jag heter Sebastian Och jag heter Adam eh, Välkommen till veckans eller senaste avsnittet Ja Helt enkelt Yes Jag har några snabba nyheter som jag just läste du, Innan vi går in på någonting så ska jag berätta vad som med mig Nej, eh, inte vad som händer uh -huh. eh, Jag eh, Jag tränar ju du vet Ja jag vet inte om det här är så roligt ens, men jag jag kan nämna det, bara för att det hände då och då eh, Så då kör jag, jag tränar ju mycket till alltså typ Vad säger man, typ Metallica, Rammstein, Ray Chains mm. The Machine Den här gången var det Ray Chains The Machine och så var jag precis klar, det här var igår ja. eh, Går ut från gymmet i min rockidress mm. eh, Så kommer jag Wake Up på Ja tror du att du skulle flyga ifrån gymdörren? Alltså, man Tanken inte... slog dig! Herregud, ja, men inte. du hoppar förväg i händelseförlåten. Ja. Måste... Det är intressant att, ja, jag har faktiskt skrivit en liten grej om Matrix också. Du, må, du måste, du, må, du måste, äh, det är Westy, för att allt handlar om Matrix i grund och botten. Ja. Allt bottnar därifrån. Ja. Så, wake up. Det här händer jag ofta. Så direkt så går finner jag mig själv att jag. Alltså, för det här, det här på, nu tränar jag på medborgarplatsen ett gym som är bredvid där. Är det fortfarande Fitness 24? Eller vad är Ja, precis. Ja. Så går jag ut där så alltså, på mina platser för ganska mycket folk. Det mm. är mycket folk i rörelse Och så går jag ut i min egen slow motion till. Ja, du, du känner dig i slow-motion alltså? Ja, ja, ja. ja. Eh, och så går jag ut och så, och så tittar på folk och på, på världen. Och så bara promenerar vidare. Eh, och så helt i fokus i den här grejen och så bara blir jag... Ja, så blir jag tagen då av en... Eh, av en sån här... Som säljer då att man ska gå in alltså skänka det här var det här var live aid sånt där. Nej, det var kommit Inte live aid eller nåt. Mm. mm. Så hon rycker med just i just i mitt mode. Jag Nej. måste jag måste ett helt knäpp ut. för att jag var som helt vild någon tog i mig. Jag var jag var ju jag var ju jag var ju, jag var ju, jag var ju, jag var ju bland och sånt där. Ja. Uh -huh. uh, och så jag vet inte det är lustigt det här för om jag ska koppla till de här buss Busshistorien berättar innan. Jag försöker göra mig tillgänglig för folk Och sitta bredvid mig. Eh, I det här läget var jag som minst, eh, vad säger man, mottaglig. Jag var så sluten för tillfället. Och då blev jag ryckt direkt. Ja. Alltså, alltså mitt kroppsborgssignal. Jag var ju helt, helt alltså, i, i som min egen bubbla bara till. Jag var ju i Matrix för tillfället. Ja. Och titta på folket bara, det är ovetande. Eh, men och då blir jag ryckt. Det tyckte jag var ganska intressant. Ja, när du slutade bry dig. Ja, och när, när jag såg som mest upptagen ut. Eller ja. som inte tillgänglig. Det är kanske så du ska, du ska sitta och typ, på bussen och sånt där. Du kanske ska sitta och liksom, typ pilla med telefonen och se, se ut som att det är något viktigt som händer där. Mm. Eller någonting För då är risken hög att de inte blir störda av mig Jag är ingen talker helt enkelt Nej det, det är ett bättre första intryck än att du luktar under armarna Och sen nickar som att ja Nej men jag luktar inte under okay. armarna, det är det en innan <laughs> Ja okej okay, förlåt Jag luktar fan gott Okej, okay, news News, just det Eh, vänta lite Sådär eh, Jo, det hände lite intressanta saker i Seth Rogen och James Francos värld ja, så? Ja, jag, vet, jag kan ha nämnt det här men jag är inte, inte säker eh, Men Seth Rogen eh, kommer vara producent som jag fattar på det här Han har då eh, köpt upp rättigheterna till serietidningen Preacher Som eh, jag tyckte var skitbra när jag var liten men ja, det var försök tidigare på att göra det, men då var det ingen, ingen tv-kanal ville röra det för att det var liksom lite för vuxet. Preacher. Ja. Gå igenom. Jag minns faktiskt inte mycket om vad det handlar om. Jag, det, den tidningen jag hade, minns att det började med en, en kille som föll genom atmosfären. Likt Superman i The Dark Knight Returns Part 2, så mm. flyger han genom atmosfären och mer eller mindre brinner upp. Och så kraschar han ner, jag vet inte vart det är. Och så, så reser han sig upp och går runt som en zombie. Och så, uh, ja. Där ungefär stannar mitt minne av det avsnittet. Men jag kommer ihåg att det var jävligt bra, jävligt köttigt. Mm -hmm. Och bara nice. Och det har Seth Rogen har fått uh, AMC, de som gör The Walking Dead, mm -hmm. att köpa upp uh, och börja, börja en, en filmatisering av den serien. Alltså live action. Ja, uh. Precis. Och det tycker jag är jävligt roligt. Ja, men vad då ska de? TV-serie eller film? Eller? Nej, det är en TV-serie. Mm. Det är ju så jävla populärt i TV-serier av serietidningar nu. Mm. Så varför inte? En till såna här klassiker som folk verkligen tycker om. Liksom. Mm. Även om jag kan tycka att Walking Dead blev jävligt trist jäkligt fort. Men Walking Dead var en serie först, va? Kom ja, Det var det. Mm. Precis. Den, den, högst, den serietidningen som har snabbast. Uh, snabbast kommer växt i pris. Nummer ett är ju värd hur mycket som helst nu och det är bara kanske en 5-6 kanske 10 år gammal serie. Ja, alltså uh, det blir det collectors items. Ja, Den största liksom, växten i uh, värde på en serie serietidning någonsin. Cool. Man mm. skulle lägga vänta på henne. Ja, precis. På henne så. Ja, det måste ju vara på amerikanska då. Amerikanska. Amerikanska utgivning Yes, yes den, den andra nyheten ifrån Jag vet inte om man ska kalla det James Franco-lägret Det är att James Franco har köpt upp rättigheterna Till en film Om skapandet av filmen The Room Som då är världens Bästa, sämsta film Egentligen Tommy Wiseau's film The Room Tommy Wiseau's Den jätte de, vad är han? Belgiska zombin uh, Tommy Wiseau Det är rätt roligt det där Jag har faktiskt sett hela filmen Har du sett till? Den har jag sett ja. den från Nostaliacritic Ja, nej, det, det finns några, några Mer pärlor, men uh, Ja, den är fan rolig alltså för, Men det är svårt att sitta igenom den För den är ju dålig Men den är ju rolig <laughs> för att den är så jävla dålig Ser den, I guess uh... In, ah, eller inte. Eller... Ah. Det, det är en bra icebreaker. Ser them på date. See, see the room. Yeah. garanterat. Success. Success. Yes. Yes, vad tycker vi ska hoppa in på? Eh West. Du får sitta du får sitta vid kontrollpanelen. Ah okej. Okay. Uh, har du sett Zero Charisma? Yes yes. Jag har väldigt lite notes på den, vad tyckte du? Uh, jag har också väldigt lite notes på den mm? uh, Alltså mitt enda Zero Charisma är ju en ganska ny film Som kommer ut förresten som handlar om En Game Master till ett uh, Rollspel vad säger man? Ja, li likt Dungeons and Dragons Likt Dungeons and Dragons Det här är ju då alltså, Hela den här, det här spelsättet Vad säger man, rpg Alltså, Tabletop role game Tabletop role-playing, med och, och, alltså, jag hade, tärningar och berätta egentligen jo, precis, det är ett, Ja precis, den här klassiska analoga ja, väldigt, amerikansk. Jo, väldigt amerikansk Och det här, det här gestaltas ju ofta för att representera nördar helt enkelt Ja absolut Det, det är typ det är bara där den används i media tycker jag Ja, men det, det finns ju ingen seriös användning av Dungeons and Dragons i media Nej nej, det är där och Lite underligt när man tänker efter men det är alltid så här för att sätta de här riktiga nördar, typ. Jo, precis. Och nu blir de också ännu mer hardcore-nördare eftersom de kör analogt och de inte kör WoW. De på WoW flera gånger i filmen och sånt där. Ja, jo. Men nu blir det, som... det är bara för att, bara för att påvisa ja. vilken standard av nörd nörderi det är. Mm. Som de... ja, ja. inte mer. Jag, jag tror faktiskt att, när jag tänker efter så tror jag att den här filmen kommer gå väldigt bra bland folk som spelar sådana spel. Jo, men den klicken är ganska liten. Jo, precis. Det är det jag menar. Och det är... Jag vet inte hur de har tänkt att det ska funka. Mm. Nej, för de har liksom smala ner det verkligen. För att de har ju inte alls om öppnat upp det för alltså nörder allmänhet. För det är ju väldigt eh, Dungeons and Dragons om jag får använda det uttrycket för ja. rollspelet. Eller den svenska motsvarigheten då, drakar och demoner. Just det. Alltså Dungeons and Dragons, har du, har du någonsin varit in på Dungeons Dragons-vickin? Nej. Den är fall. Helt otrolig Ja, jag kan tänka mig att det finns hur mycket som helst alltså, det, alltså det Det har ju funnits i 30 år eller någonting Jo, det bara byggs det. ut ja. Jag vet inte om det måste verif det, det verifieras väl någonstans Hos någon källa, va? Eller? Ja, det lär du ju göra Jo, precis, för man, folk, folk kan ju inte gå Och hitta på egna grejer Nej Men alltså, den där, det är ju en hel Alltså, man måste nästan No one can be told what Dungeons and Dragons is du Nej, you have it. to see it for yourself Ja, Alltså, för att det det är en helt, en helt Egen värld Med ja. religioner och teologier Och filosofer Och alltså, diverse le legender Och episka äventyr Sånger, salmer Ja, men det finns ju allt Det, det är Oerhört <skratt> och, ja. alltså Det är en helt Annan dimension man kan kliva in i nästan Jag kan förstå Om man är en sån Karaktär som porträtteras i filmen Så kan jag förstå att de är så inne i det, Alltså att huvudkaraktären är så inne i det Som han är För det, Jag menar när det finns en, ett sånt stort universum Att lära sig om och man har ett intresse från början Så då vill man ju kunna allt om det där Ja om man är gamemaster och ska vara så bra som möjligt Och som leda sin, sin grupp Genom mm. det här Då måste du vara påläst Ja jag menar du kan ju liksom Ja du version Svaret eller vad man ska säga, motvarigheten i Vov mm. på det här. Du är ju väldigt bra på det där. Du kan ju ha år i ov. Mycket, i princip. Vår, mycket lår kan jag. Mm. Ja. Jag kan bara det som jag tycker är intressant, liksom. Det här var ju det. Jag, det här var ju det. Alltså, det är ganska lustigt där för att den här kunskapen skap, jag gav ju mig i gymnasiet. ja eh, det var ju, Och den sitter i. Det var, alltså jag åsade lite postgymnasiet också, men det var ju så fort vi bara fick någon form av uppgift eller sånt där då sprang jag ut i datasalen och satt där på WoW Wiki och det diverse forum och bara plugga på det här för det var ju skitintressant. intressant. Ja. Och du säger vad intresse gör. Ja. Det, det slukar på allt och minst det. Och det här jag, jag är så besviken när jag läste storyn i filmen om World of Warcraft. Men vad är storyn i Storyn är, är ju Nej, sto, storyn är Warcraft 1. Det är storyn. Mm. Det back to the roots och sådär, men alltså jag säger det finns ingen bättre story i Warcraft än Illidans historia. Ja, Illidan är fetast, men det här är ju också, det här är som, men Illidan är ju ingen bra posterboy för WoW. De måste ju ha Jo, en, det är han ju. Han är literal. ju lika bra posterboy för WoW som Venom är för Spider-Man. Jo, men det är det jag ska komma till. Alltså, det är, du måste ju först göra Spider-Man-filmerna för att sen kunna spinna av och göra Venom. Ja, men det, jag menar ju inte att det ska handla om Illidan, utan jag menar att Illidan, man ska, alltså händelserna som han... Skapar ska mm. det handla om, fast det handlar väl om, är hans bror? Night Elfen? Ty typ han skulle det kunna handla om. Malfurion. Ja, precis. Eh, absolut. Den, det, den men... är väldigt helt rätt nice, och så har du Tyrande som båda är eh, ja. förälskade. Problemet eh. är att det skulle nog vara en försorglig film för att eh, göra av, liksom, det universumet. Mm. Und, underlig start liksom. Ja men precis, så du måste ju du måste kicka igång det med typ ja, men Säg First War, alltså Warcraft Eller säg, säg Trall eller ja, Någon lite såhär mainstream story Helt enkelt ja. Som också inte alls är det roligaste Långt ifrån ja. Men äh, En annan bra story är ju Keltas och Blood Elf, Det är ju jättebra Det minns ju inte ens ja. Nej Nä. <laughs> Nä, men Löser det där sig? Ja det är det säkert han som gör filmen är Duncan Jones, som du har gjort. Moon. Mm, Duncan Jones. Han mm. gillar vi. Han gillar vi. Moon är ju, om vi inte har förespråkat den många gånger i den här podcasten. Det är en av de bästa filmerna under 2000-talet, skulle jag säga. Eh, jag kan hålla med faktiskt. Ja. Sen så gjorde han source code som var lite sådär. Men underhållande. Ja, enkel underhållning. Mm. Eh, nej. Ja, Zero mm, Charisma. Charisma, så till egentligen det enda... enda... <laughs> Alltså han var ju, han var ju för unlikable Den karaktären ja, jag, jag har skrivit så här Zero charisma handlar om en kille med noll karisma I don't get it mm. hur, hur ska man som tittare tycka om Den här alltså, karaktären mm. Visst det är lite synd om honom ibland Men han skapar all, Alla problemen som effektar honom själv Skapar han själv Så varför ska man bry sig om honom Och i många fall och I många fall han är, alltså, i många fall tycker jag att han nästan Vore glad av sakerna som händer. Ja. istället för jag, jag förstår att det är en rivalitet och sånt där, men killen gör ju aldrig anspråk på honom som GM, alltså den nya. Nej. Så han han blir som aldrig hotad på sin tron, utan han blir bara rebellisk mot en kille som kommer och rårar om det Ja, som tar det lite lättare Än vad han gör helt enkelt. Mm. Och då blir det jag vet inte. Och så men det är egentligen det hade mest mest problem alltså, med. Han, han blir ju någon sorts idiomin karaktär nästan. Om man tänker Last King of Scotland mm. Han har ju liksom samma sorts psykat. han är som ett barn som har fått för mycket kontroll Han är lite så tycker jag oh, fast, eh... han, han reagerar som ett barn Förutom att alltså, skillnaden är att han inte hänger upp folk i krokar och torterar dem Men, eh, men det är samma sorts psyke på honom på något sätt mm. En karaktär som man absolut inte vill ha i, i kontroll mm. Alltså jag var ju sjukt underhållen. Eh, jag är sjukt underhållen när de körde när de verkligen alltså, gick in djupgående. Jag alltså, när de körde när de körde på riktigt och de berättar sånt där. Man blir, jag blev trollbunden och sen så när de <laughs> den bästa scenen var väl när de hade den här, eh, när de gick i duell nästan så här, han och den nya ja, i slutet, killen. Där. Nej inte, inte i slutet utan där i Nej. typ av de första möten de hade. De hade, det var som en riktig ja, ro, role-playing-scen Helt enkelt Ja, när, när han snackade om att han skulle Kasta svärdet på någon, var det det? Jo, ja, precis Och, ja. Att han måste rolla Det var, det var så ja, alltså, Grejen är att om det här inte hade varit en komedi Så hade jag tyckt den var skitbra Men jag Och, skrattade för... du mycket till den här? Nej, det gjorde Nej. jag inte Nej. Jag, jag såg den här mer som drama nästan Ja, men det här, det här är ju en komedi Ja eller, eller så har jag förstått det helt och hållet. Men om den inte försökte vara det den försöker vara så hade den varit bättre. Mm. Det skulle vara bättre om de faktiskt satt och spelade och sådär. Inte allt det här dramat var onödigt. Mm. Och inte så hela roligt heller. Eller som inte så inte för alltså, nytt till alltså det var ju Man har ju sett liknande grejer. Ja, precis. Det var standard. Standardproblem och liksom... standardlösning. Standard så att säga Ja, och man vill inte. Liksom, jag bryr mig inte om den här personens problem. Jag bryr mig inte om dem, för han är så jävla svår att tycka om. Mm. Jag, förstår, jag förstår inte vad filmen vill visa egentligen. Nej, jag förstår inte det här. Men, och sen eh, så förstod jag inte varför den här killen var ond i slutet. Det fattade jag inte heller. Jag, men, jag var... hade också blivit skitsur om det kom folk och crasha min party och försökte spöja mig. Mm. Jag hade blivit skitsur, men de ser honom som typ djävulen för att han har en fest och inte har bjudit dem. Mm. Men det är väl det att han påvisar bara att de... Att, de är inte, att de, han är som klar inom situationstecken med dem När han har nörd att klara sig Så som han förvarnar skott Jo, jo visst, men det är liksom, man får aldrig se att han säger Ja, liksom, ah, nu är jag klar med er eller något sånt där Utan det är bara liksom Han har en fest en dag när han inte träffar dem That's, jo, it. that's it Det är ingenting att säga. flickvän frågar Ska inte bjuda in dem och han säger vi Nej, utan han har bara glömt bort det Eller det är en fest för hans här liksom Ja, en annan, en annan han, klick i hans omgängeskrets helt enkelt han, Hans hipster buddies mm, Precis Det finns det, det, ju, alla det, det, har det som kompisgäng som inte mixas Ja, absolut Det störde mig dock att jag, jag tyckte att den här killen var lite... För lik mig i utseendet Och målades upp som en Ond person i slutet Det störde mig ja, Nej, jag trodde du skulle gottas i det Nej, alltså visst, jag, jag är gärna han som Jobbar på, vad heter, geek chic Och coola kompisar äh, Kompis med så här, Det hade jag gärna varit, men mm -hmm. fan måla inte ut mig Som en onding bara för att jag har en fest Nej, ah, ah, vad Ja, jag, jag tänker ändå inte bjuda en kille Som säger att han inte dricker ja, Svårt det var därför det var så svårt att tycka om för att inte drack. <laughs> Nej, kanske Nej, inte. Kanske inte. Nej, jag backar. Ja, men, eh, jag skulle säga att slutet är väl det jag hade mest problem med. Från festen, eh, slagg ah, Deep Spoiler... Ja, men då, då. det är om det är spoiler. För det, är, alltså, det är inte en film som folk kommer se och sitta och bara jag undrar vad twisten är. Nej, är Alla vet vad som kommer hända i filmen. Ja, uh, men man, det Jag vet inte det det är vet liksom... om, vet om det är schysst det heller. Nej, men vad fan I alla fall Vi eh, behöver inte höra just nu då Nej, eh, men det jag tillade mig i slutet då var Då eh, paus. Sorry, Va? paus Så du spola Paus och du hinner spola borta Okej, okay, oh, ja. så eh, Nej, att det var så hårt klipp bara till slutet Och så var, det bara, var den bara klar sen Jag vart väldigt förvirrad eller slutet. ja alltså, Slutet är att Slaggis, de, de, de slåss på hans fester för mm. att huvudkaraktären då, som man inte kan tycka om har bestämt sig för att nu ska han utmana honom i en fight. Mm. Och så börjar han slåss och sen när han faktiskt slår honom så han bara, oj, jag skulle, menar inte att slå dig Det var typ. konstigt. Ja, och sen så kommer den andra nörden, då, han som man faktiskt tyckte om under hela filmen, mm. måste jag säga. Han kommer ju då till den andra nördens räddning. Och så blir de båda utslängda och så åker de i bilen. Westen, så... West du är lite hybrid av den onda killen onda, och han. Jo, absolut. Det kan jag hålla med om. Så åker de därifrån i sin bil då. Och då säger han att han träffade en tjej som han snackade om att träffa i början. Och då hade huvudkaraktären sagt att han inte skulle träffa den här tjejen. Mm. Och så säger han att äh, det gick inte så bra. Bara, du hade rätt hela tiden. Och han nej, äh, jag, jag sa bara det för att jag inte ville att du skulle ha en flickvän. För jag ville att någon skulle vara en större nörd än mig. Mm. Och där har vi fattat Ja, och där tar det slut Visst är det så? Ja, typ där tar det slut Och sen är det klippt till typ eh, Det är ju typ någon månad senare bara helt enkelt Ja, och så sitter han och jobbar Och man har märkt att han har inte lärt sig någonting Nej, Han, han, fortsätter han, han, är, han är lika gejämma. stor fitta Fast han, han är lite snällare i, Lite finare i kanten helt Mot enkelt Mot sina vänner i alla fall Ja Och det är liksom Så jag är det lite karaktärsakt har ja, vi ju Ja, men karaktärsutvecklingen är ju att han helt plötsligt Efter ett, en fight bara bestämmer för att Nej, äh, nu ändrar jag på mig helt och hållet Efter han hitade han i face, ja mm. Ja, och sen kommer jag på att Nej, det gör jag inte ändå mm. Så, eh äh... Alltså, det, det är inte en dålig film Jag, jag rekommenderar den, men Jag, jag förstår inte vad den vill Nej äh... det, det känns bara som en Jag vet inte, det känns bara som att man ser på händelser mm, Och det är typ så här. Äh... Det är en rolig setting och det är, det är, det är, det är tacksamt att göra film i mm. sådana här grejer, i såna här miljöer Bara för att då kan du få in lite fantasy lines och roliga kommentarer i vardagen helt enkelt Ja, absolut Och sånt men, gillar vi Det gör man jag, jag, Det här kanske kommer låta... Det här, jag inser hur sjukt det här låter Men vissa människor är för fula för att vara huvudkaraktär i en film jag, jag är nog inte, jag kan, jag, jag ser inte på här med, jag håller nog inte med Nej, jag hade så extremt svårt för hans utseende och hans personlighet Personligheten var svår, utseendet brydde mig inte så mycket om eh, Nej, det, Alltså han, han ser ut som, vad heter han, Randy i My Name Is Earl om han aldrig har tvättat sig Ja, om du skulle ge några smaker också Ja, han har lite buckler i ansiktet ja, hint till vårtar Ja, det har han ju ja. Och på väg att bli flint, och riktigt så här. Du vet, ett nördskägg som bara säger fluffigt mm. och, och växer på olika ställen. Ja, precis. Och en väldigt dålig dietkropp helt enkelt. Mm. Snabbmatskropp. Ja. Hot Pocket-dieten. <laughs> Visste du att Green Goblin a.k.a. Norman Osborn Mördade Peter Parkers första kärlek Gwen Stacy Vänta det vilket... är, inte, är inte Harry Osborn som är Green Goblin? Han är, nej, version 2 är han yep. mm? uh, Ja, mördade Gwen Stacy då mm -hmm. Peter Parkers första kärlek Vilket gjorde honom till Spider-mans joken. Alltså Nemesis, helt enkelt Ja, men det känner vi till Sen, långt senare, visar det sig Att medan Peter Parker var tillsammans med Gwen Så hade hon en affär Med Norman Osborn Och blev gravid med Green Goblin Junior Och sen mördade han henne Är det Harry Osborn? Nej, Nej, nej Norman Osborn Jag menar alltså, vem är hon kläcker? Sen? Hon kläcker ingen, han mördar barnet Och henne ah. Det här visste inte jag och det här lärde jag mig i serien Comic Book Men. Hade inte han... Eh, hade inte... Hade inte han så blivit glad över här. Att han får en, en, en arvinge kanske. Eller? Nej. Who knows? Det är ju allting för att eh, förstöra för Peter, antar jag. Ja, mm. ja, cool. Det visste jag mm. till, inte Till till mot Comic Book Men. Ja, yeah. som e egentligen är en serie i... Miami Inkanda, kan man ju säga. Ja, alltså det, det är ju sjukt Discovery It. Alltså Dirty Jobs, eller du vet, Ice Road Truckers. Ja, eller absolut. Storage Wars. Storage Wars, eller alltså ja, alla de här typiska... Och då, de har ju faktiskt vissa karaktärer, eh, eller ja, vissa personer som jobbar där som har Miami Ink-karaktärer också. Har du mm. tänkt på det? Det är klippt precis som Miami Ink. Ja. Det, det är redigerat, jag vad säga klippt och redigerat som ja. Och Men... då har, har ju till och med den här Ja, jo, Joji heter han ju i Miami Han heter Ming i det här Exakt. En asiat som är lite av en apprentice Som alla skämtar med hela tiden Och mm. gör narr av mm. Men det handlar ju då om äh, Kevin Smiths serie Butik som heter James Silent Bobs Secret Stash Secret Stash Där de säljer och köper serietidningar Och memorabilia helt enkelt Diverse memorabilia Ja mm -hmm. Vad tycker du om den? Jag, jag måste säga att det finns ju underhållning i det här Men jag är ganska allergisk mot det här formatet uh -huh. eh, Främst i att det är ju riggat Ja, mycket är ju absolut riggat eh, Och det gör, det gör att det är ganska trist mm. jag. Eller alltså, alltså, Då försvinner någon, någon, någon edge från det och, jag blir, och det går väl att se på Jag hade aldrig sett det på med reklam på TV. Nej, absolut inte det. Nej men det, är ju, det är ju, tacklar ju det här ämnet Som vi båda är så förtjust i Serietidningar, hjältar Mytologi ja och det är, så skönt, och det är så... gamla verk och sånt här. Det är väldigt ja, intressant Jag tycker det är skönt att se att sådana här affärer Ändå finns, för i Sverige skulle det aldrig funka Kanske på liten skala I Stockholm, men du kommer aldrig göra Ett succé med en serieaffär i Sverige Nej, alltså på tal om det Alla sådana här serietidningsbutiker Eller modellbutiker och sånt där ja. Jag vet inte, alltså jag, jag... Varje gång jag passerar såna skyltfönster och sånt ja. eh, jag, blir alltid, jag tittar ju alltid och vill gå in, och ibland går jag in också ja. Jag kommer ju aldrig handla något Nej, inte eh, Mest den jag inte Jag skulle kunna göra det faktiskt Ja, eh, men ändå Ändå när jag ser att en sån här butik stängs eller att den går dåligt Ja, då blir man ledsen då blir, Man blir ledsen i själen Absolut Spelkällan lade ner i lule det var fan alltså, vi var bara där ett tag när vi körde magic i, alltså på, på hög lo, mellanstadiet. Oh. Eh, och sen så var vi där och hängde och spelade och köpte och sånt där. Och det var skit nice. Det var ju riktigt sån där tid. Men sen så sen så slutar det såklart. Och sen så mm. lar det ju ner fler år senare. Och jag har inte varit där på lika många år. Nej. Men ändå så. Det tar ont i själen. Absolut. Uh, du hade sett det, Tre avsnitt så du mm. Jag har faktiskt sett alla avsnitt Tre säsonger på Ja på två dagar såg jag det <laughs> Ja men då måste du ändå tycka att det var ganska bra ändå. Ja jag, jag blir så jävla glad När jag får se alla de här men gamla du har, serierna Men du har en weak spot för Kevin Smith också Ja det har jag Det har du men det är faktiskt inte han, han, är mer, han är bara där ibland Det är liksom jo, det han, om han, ja, Nej man bryr sig inte så mycket om honom Det som är mer intressant är att se de här sällsynta tidningarna Och höra lår som man inte visste mm. Det är det som Det är liksom avsnitt fyra Synd att du såg 3, Så kommer det en kille in som har En seriesamling eh, Som man inte vet vad den är värd mm. Och eh, de säger att Det här är bra grejer men det här kan inte vi sälja För vi kommer aldrig kunna ta så mycket betalt den är tydligen värd 750 000 dollar den här samlingen Oj Och det är alltså han har Typ Superman nummer sju Har han Han har, vad fan är det mer han har En tidning där man för första gången Får se Robin Tidningen där man för första gången får se Wonder Woman till exempel cool. Och det är jäkligt coolt Och sen så, såklart så såg jag en tidning Som jag vet att jag ägde när jag var liten som var värd 11 000 dollar Har du kvar den? Nej det är klart jag inte har Och den var ju på svenska så den är ju inte värd någonting mm. Men det är ändå kul när man ser såna här grejer Och det är, det är något avsnitt Alltså när man ser grejer man känner igen För i något avsnitt till exempel Så har de en kille som kommer in med spindelmannen kort. Och sådana samlar man ju på när man var liten Jag hade aldrig spindelmannen kort. Hade inte det? Nej, men, men jag hade ju leksakerna då Ja jo God, jag, tror, jag tror de hette typ Marvel cards eller något sånt där. Så fick man ju, ja alla hjältar och alla skurkar och sånt där. Så fanns det hologramkort som så här, du vet när man liksom eh, på Vi, dem, vick, så här, på så dem så så de 3 ja, Precis. De, vad hände med dem? De är ju skitcoola. Ja, de är precis. ju coola än idag. Och de, de är faktiskt inte så dyra att köpa heller, Nej. utan eh, ett sånt här hologramkort går på kanske en tio Ja, men vad fyller de för funktion? För att man Inget, på de är bara coola att ha, jag vill ju ha Det här är äh, en typisk äh, grej Jag har i jaktfickan ja, alltså, Jag vill ju <laughs> Senare någon gång i livet Ha en bokhylla jag kan öppna Som leder in i en grotta där jag bara har nördsaker Det vill man ju ha ja, alltså, en riktig, alltså, Inte bara man cave utan en riktig grotta alltså. Ja precis, det ska jag vara sten där inne också I, i, i östra flygen eller? Ja, ja. Yes. absolut Och där, där ska jag ha någon slags här ful superhero superhjälte. ja superhjälte. <laughs> superhjälte direkt som jag själv har gjort i i så här inglasat statid med din så våpen och uppradade ja och jag, jag har sytt den själv för den ser för jävligt ut <laughs> så här så här Adam man eller det är killen fix, som kanske kan äh, ja ja men precis och bättre än oss i alla fall ja. jag gjorde ju i Nej, jag är ju redan klar, jag har ju min direkt, eller jag hade kanske velat göra en lite coolare med lite armor kanske eller någonting Men jag har ju, jag gjorde ju syslöjden gjorde jag ju en eh, på, ju, nej på högstad, nej, jo, sjuan till nian Jaha Då var vi tvungen att ha träslöjd först och sysslöjd sen, sen fick man välja jag, jag hade totalt, under hela min skolgång hade jag träslöjd i tre månader, resten hade jag sysslöjd. Ja men samma här, jag hade bara sysslöjd sen också mm. eh, och så gjorde jag en, jag tänkte först göra en mantel, alltså en sån här royalty-mantel, med så pels ja. upp till och så långt ner. Alltså, ja, den där, ja, alltså Game of, i Game of Thrones eh, Camelot-anda typ. Absolut. Eh, men det, materialet var för dyrt, det var ju för mycket tyg som att få gå till. Ja, och det är typ sammet och... och pels. Och pelsen där. <laughs> eh, så manteln fick jag hoppa, och då fanns jag då, och då, kom, då Eh, det hade nästan kunnat gissa. Men eh, då blev det nästan. Eh, då gjorde jag istället en, en gandalf dräkt, en troll. En, en Wizard Suit. Jag vet inte om jag skulle kalla En det kaftan en med luva <laughs> Kaftanen, ja. Eh, <laughs> eh, precis jag... som Gandalf och som Saruman. Med sådana här långa sleeves, och så går de större ner, alltså, mot armen helt enkelt. Oh. Med luva och så långt helt enkelt. Ja, nice. eh, jag, jag skulle inte kalla det en superhjälte direkt och. Nej, men nej. Ja, den går ju att ställa upp en skilt helt enkelt om man vill börja göra. Men den hade det som sagt sätter på lite med armor kanske någonting. Armor Gandalf. Ar armor Gandalf. Det hade varit ganska. Gandalf potent. the White Warrior. Ooh. Ooh. Ett svärd i elfenben. Gandalf the grey Slugger. <laughs> Ah, eh, nej och, Men tyvärr så är det ju varken grå eller vit För jag var tvungen att ta det tyg som vi hade mest av. Vänta, att... jag, jag, jag har en, en förhoppning här Blått <laughs> nej, Ja, det hade varit så väl Då hade det ju varit Hobbit Gandalf ja, eh, Gamla, tecknade Hobbit alltså. Just han är ju lite blå där Ja, ja och Saruman är, är röd Konstigt mm. eh, Under sådana produktionsbeslut tas? Ja, det är väldigt underligt. Man, man är alltid nyfiken på dem där när de som gör helt fel på färger. Ja. Eh, för du har varit möten kring det där. Det lär ju ha varit. Men jag, jag, jag tror det kan vara någonting att eh, det ser för trist ut helt enkelt i en tecknad film när det är liksom gråskaliga färger. Men rättfärdiga är ja Jag vet inte. Gandalf kanske lite, lite lite Mordor Camo. Ja, blå. Glå för, för de tillfällena när de slåss i luften Eller under vatten ja. <laughs> eh, Nej, tillbaka Och så Färgen då blev helt enkelt typ Någon form av typ korallbeige ah, Okej, okay, ja Så färgen Lite. är ju Den är inte optimal Men designen var fan, det är inget fel på det här. Men du får ju hitta på en egen här Wizard of Sand eller någonting Ja. Den där direkten kom senare att användas i eh, på gymnasiet sen. Aha. När vi hade typ så här, projektarbete i, i åttan tror jag. Nej, vad säger mm. det i Nej. Jo, vänta nu, Vad går man? Sjuan till 9:an ja. Nej. Ja. Och sen går man ett till de trean, va. Ja. Jo, precis. Så det blir alltså någon någonstans i 8:9:an. Eh, mm. så gjorde jag ju klart den där och sen så hade vi då projektarbete vi fick ju så här vi ska göra media så att säga. Ja. jag pluggat med det, men eller läste det var ju bara vanligt och då gjorde vi en det här är min första kortfilm ja och då gjorde vi eh, då gjorde vi helt enkelt en saga om ringen spin-off vi hade en ring som någon hade gjort i träslöjda ja. och så hade vi vägpinnar som svärd ja. och så hade vi då en aragorn figur en en legolas och en Gandalf ja och de här tre var på äventyr. Filmen börjar med att de, de slår ut ett pack of orks, helt enkelt. Okej, de har ringen också. Ja, de bär ringen. Det är intressant. De är på väg mot mordor, helt enkelt. Hur, hur rättfärdigar du det här i loren? Ja, men det här är ju en egen tappning här. Ja, du måste ha svar här. Jo, jo vägpinnan är fordshade i, i alviska... Alltså, Ellrond har bankat på. Eh, Way too many elves have been hit by cars lately. <laughs> We need some kind of signs next to the road. <laughs> mm. uh, ja, eh, och så är eh, eh, de om de tar in oss kontaren till. Ja. Jag spelar någon alltså jag spelar Varför saueron, har ork en ringen? Ja men de de har väl tagit den på väg i från Av så vem? Så, ja fan vet jag. <laughs> Jag tror jag faktiskt fick väga på min första film också nu, jag tänker efter. Den var inte alls lika episk. Nej. Det var bara en skräckfilm om en kille i en nedlagd fabrik som mördade folk. Ja, Vill, sim vill, vill du gå igenom världen? Alltså, ja, den var Nej, det vill jag fan inte. Okej, okay. Room yes. 237. Ja, vad tycker du? Det, du såg inte hela, men det, det spelar ingen roll. Eh, nej, den var väl en, en halvtimme jag sett en och tio, tror jag. så. Ja. Eh, jag, innan, anledningen till att jag inte sett du hela, tror jag är för att jag prioriterade tiden att se om Shining istället. Ja. Det var kanske tio år sedan jag såg Shining. Vill du veta en rolig grej? Mm? Jag har fortfarande inte läst ut uppföljaren. Inte? Nej. <laughs> har du inte? Nej, jag slutade läsa den helt och hållet. Var det trots... Trist eller? Nej men det hade gått så jävla lång tid och ingenting hade hänt än Så tänkte jag snart, snart, snart så händer ingenting Så bara nej jag orkar inte Jag ska göra det Jag har faktiskt aldrig läst en, en, en rysare Eller en skräckis i bokformat Mm. Det har jag nog, jo det har jag Det har jag absolut, det är, det är trevligt det är, det är ju inte läskigt På samma sätt Det är det ju inte Men är det en, vad säger man, en bladvändare? Ja, absolut. När det väl händer saker Då sitter man ju verkligen och så här: Ja, men nu då, nu då, nu då Det, ah, är, det, är, det är nice, ah, det är nice. Ja. Jag kommer att tänka på det, va? Mm? Nej, så att uh, Room 237 är då en uh, Eller vill du dra en dra. Dokumentär det kan jag. En... Ja, en dokumentär som uh, handlar om Olika personers tolkning av filmen The Shining Helt enkelt mm. Hur olika människor tolkar filmen mm. Det visste inte jag när jag började se den men Vad tror du att det var, då? Jag vet faktiskt, jag trodde att den handlade alltså bara om The Shining, jag fattade inte att det var något sånt där. Mm. Men det är jäkligt intressant tycker jag. My god var det intressant. Ja, men när jag, alltså jag tycker om den, jag har sett den två gånger faktiskt. Uh, jag tycker om den men den gör mig också sur. Mm. För att alltså i början sitter man så här ja, ah, det här är ganska intressant. Det här, Ja, men det här är troligt. Och sen sen brakar det ju bara löst och då sitter jag bara bullshit bullshit bullshit alltså det är en kille där som jag blir så jävla irriterad på. Han som snackar om att Stanley Kubrick ger, ger svaret på livet. Nej Eller... inte han, inte han. Han kommer jag inte ens ihåg. Han ger svaret på livet och hur man bearbetar nightmares of the past mm. och processerar dem idag för att ta bort de här problemen. Ja. Men grejen är så här det är många som, en snubbe som pratar om att säga objekt försvinner. Typ. Det är en, en stol som är borta mm. från en. Kontinuitetsbristen där. Ja, och ett klistermärke som är borta från en dörr. Och han förklarar det med att ah, här ska vi, här får visa Kubrick det här och det här och det här. Mm. Men alltså om du vet någonting om Kubrick så vet du att han var, alltså, ja, någon sorts perfektionist. Absolut. Och han tog alltid omtagningar tag långt efter att det var färdiginspelat. Mm. Och då är det ganska lätt att missa Ett klistermärke på en dörr mm -hmm. ja, Så enkelt tror jag det är Det behöver inte vara något så här att alltså det är en bild på Dvärgen Dopey Och så är han borta Now Danny understands He's not Dopey anymore ja. och så här, alltså det, det är en dokumentär Om ett gäng John Nash-karaktärer ja, ja, ja. de, de, de är ju Snäppet ifrån att sitta och titta igenom Persienerna och packa fruens väska de är bara lite, lite därifrån ja, det, de, är, de är väldigt nära Närmare vad de tror En kille är ju helt säker på att Stanley Kubrick har fejkat månlandningen Och gjort The Shining för att Genom små hints Säga det till mänskligheten På eh, riktigt, exakt. det är vad han tror ja, eh, Det är hans, ja Det är det, det han tror där, där börjar jag bara Nej, nu, nu vet jag inte riktigt men grejen är, grejen är att sådana här grejer är så jävligt intressant Jag älskar sådana här nischade djupdykningar Jo, gud, men, men, det. men men den där är bara för mycket Jo, alltså. men det, blir, det är ju så sjukt lätt Att det blir för mycket Det är ju det mm. alltså, eh, ja, Alltså. Mm. För att Stanley Kubrick kan aldrig Ha täckt alla de här olika teorierna Och bakat in dem i samma så. verk det, det, det, det är inte möjligt Ja, eh, nej, jag håller med dig Så att han, han Gör en, mm. typ en adaption På en bok som han som han gör helt enkelt, han jobbar sin egen film på det Och sen så har han väl lagt in några easter eggs Till ja. någon Alltså det, det, det de säger är ju att Alla scenerna som han har lagt till Som inte är med i boken mm. Är små erkännanden Oj, Vet vad jag tror det var? Jag tror att Stanley Kubrick vet vad som gör att en film fungerar Och tog bort de scenerna som, in, som fungerar i bok Men inte i film Och la till scener som gör att hans Egna version blir starkare mm, Exakt, jag håller helt med så enkelt är det ju ja. alltså, har, du, har du sett någon Stephen King-adoption alltså, Till film De funkar ju inte, det blir alltid antiklimax de följer en basic Film-dramaturgi helt enkelt Och det gör inte när det, när det är boken. Och när du följer Boken NITIS Så då blir det helt enkelt att det, Då blir det ju en bok Det blir disrytm dis helt enkelt Ja Sådant så måste du jobbas om när du, när du tar ett verk från ett alltså, och sätter det i en annan plattform det, du måste, du måste göra en adaption Du måste ja. modda den Och alltså jag blev så irriterad när de pratade om att uh, Vissa Vissa karaktärer i filmen glömmer saker Eller ignorerar att saker har hänt mm. uh, Och det säger de då är Ett hint eller Subliminal message om att mänskligheten Glömmer hemskheterna som vi har gjort Exakt Typ som World War 2 Eller utrotningen av Va indianerna ja, Varför säger jag World War 2 och inte utrotningen bara ah, ja men grejen att se man en standard skräckis så glömmer alltid karaktärerna saker. Och vet du varför? För att en skräckfilm som är realistisk när en person kommer in och ser ett spöke, då säger de fuck this och sticker därifrån. Mm. De måste glömma grejer. Mm. Det, det, tyvärr är det så. Det, Fast... det, det är som jag sagt tidigare, det är min anledning till att jag gillar skräck så mycket. Ja, jag, det är jag att förstår karaktärerna det. Karaktärerna alltid är så jävla korkade. Det är därför vi bara sitter och ja... Det måste komma lite nya grepp i schangen. Mm. Men, alltså. Jag gillar ju. Jag är ju väldigt förtjust i Kubrick. Mm, Jag, jag är inte supersold faktiskt. Jag gillar ju The Shining och uh, Dr. Strange, De älskar jag ju. Ja, ah, men fullmetal Jacket är ju. Ja, den är bra men Den jag, är briljant. Jag, jag ser den inte på samma sätt faktiskt. Ja, ah, sitta bra den här. Och 2001 är ju fet. Ja, ah, jo, den glömde jag bort. Den är ju token. Jävla fet den här. Mm. Ingen film att se med sin sambo. Absolut inte <laughs> Ingenting att se I sin tambo Nej Det uh, finns, det finns en, en del i filmen när de, när de visar hur det ser ut Om man spelar filmen Framlänges och samtidigt Projicerar den baklänges på samma skärm Det är ganska intressant tycker jag Ja de här Alltså det är ju... Jag tycker hela dokumentären, bra. De det är väldigt mycket grepp efter Halmström. Ja, alltså, det är... absolut, det är det. Men det, det är intressant när, när man visar det här, när, när bilderna är projicerade på varandra. För det blir ganska coola bilder. Och det säger de ju att det är, det, det är meningen att man ska se den. Så Det enda jag tänker på är att... Tror Kubrick är så i så? Nej, jag tror bara att Kubrick är jävligt tokig i symmetri i bilderna och därför linear de upp. Mm. Jag tror det är så enkelt. Det är nog en bra mm. argument tycker jag. Sen är det kul att det är i golvet, vad heter det, golvmattan mm. i det här rummet 237 Att det är kukar på mattan, det är lite kul Ja, han alltså, som vi går igenom där med alltså, alla alltså, såna här undermedvetna alltså, sexuella signaler och sånt Ja, han är ju bara tokig Han är ju ganska Men tokig Men där. alltså jag gillar, alltså egentligen ja, ska man inte jag tror inte man behöver analysera Shining just i 237. Det är synd att man inte får se de som pratar. För att eh, det man egentligen ska analysera, det är ju dem. Ja, men det... När du gör en film helt enkelt som Shining, och när du lämnar alltså, när du lämnar den så öppen med så mycket. När du kör djup, alltså, alltså långt skärker djup. Och placerar ut olika symboler och vad säger man, fischer och eh, diverse alltså föremål i bakgrunden framgrunden eller vad som helst. Oh. Eh, då, det, det bäddar upp så mycket för att folk ska gå lös och tolka. Absolut. Och, fil, och filmen i sig. Är, alltså, jag kan tolka den på ett annat sätt. Eller vad som. Men grejen, det, det är det som är så intressant när du gör sådana här, här filmer som är så öppna för att. för Och du har ett rykte med mycket symbolik och sånt där. Ja. Det är att folk fyller i själv själva. Ja, men det, det är på något sätt en film om. Ja, det visar att det, det är intressant att det är en intressant film liksom att folk kan tolka den. Det är det som så, gör den intressant för att han har ändå gjort den Det här låter ganska konstigt men han har gjort den som neutral. Och ja. sen så kan alla som kommer in, in i bion och ser den har ju med sig ett eget bagage och det de gör är helt enkelt connectat i sina egna dots med filmen bara. Är det en oväntad vänskap? Tricket. Tricket, ja. Lite åt Lite åt det hållet, men det här är mer åt öppen tolkning eller vad. Man vill alltså tycka att han ska göra mer Men han var ju, eh, jag vet, det här är inte något sätt att klanka ner på Kubrick För att han är fan briljant, mm. tycker jag Men eh, när det blir sådana djupgående sönderanalyser och sånt där Då vet du, det är omöjligt att han kan ha täckt alla de här tankarna han, han, han, han har indian indianutlåningen och andra världskriget i samtidigt Det går ju inte Alltså ut, utrotning av judar och utrotning av indianer i samma tema alltså, det, det går inte Och sen också bakar in minotauren att de inte hittar labyrinten Nej, äh, hittar du inte labyrinten ja. och, och sen lägger du till också alltså, ännu fler Alltså det är som så här han, så, några sublima budskap, varför inte? Säg Matrix, den, har ju, den är tydlig med sitt kvistna. Övertydlig, alldeles för tydlig. Med sitt, men det, det är ett, ett underbudskap i det. Snygg parallelldrag, man, man kan dra sån här grejer. I alla fall i första, i, i andra är det bara alldeles, alldeles på tok för mycket. Jo, det är skidigt för något igen. Eh, ja. Så det, då, och då blir det så här ah, smart. För att nu har vi lite så här roliga tolkningar. Eller typ Oh, brother, hur är direkt till Och typ. Mm. Men här, så, när man när när inte erkänner någonting och inte sagt någonting, så är du bara fritt fram att tolka hej, vill. Och det är den enda tolkningen man får. Det är, det är det du själv bära med dig bara och fyller i själv ja. Och därför, därför finns det en sån här dokumentär med typ nio, nio perspektiv. Och det finns ju säkert 90 till. Mm. Det, han, det blir ju liksom på något sätt att filmen Behandlar ju På ett kritiskt sätt tolkning av film Jo, det är Absolut det Måste det ju vara absolut. Och, det, och som sagt, jag är väldigt förtjust i de här mm. Nischade, jo, ju nischade djupdykningar Så att jag är ju ändå underhållen Och kan finna pengar med det Men man måste, man måste se det lite för vad det är också mm. Men är det... intressant också. Men det har varit ju ganska trollbunden Ja, man, man blir ju faktiskt mm. det. Men uh, ja, jag tyckte det var roligt, det såg ju inte du, men uh, sluttexterna går ju bak länge. Yes, so. ja Det är yeah. lite roligt. Jag, jag. Jag, gillar, jag gillar en grej jag gillar som jag kan köpa i den här. Mm. Eh, det är ju den här med röda och gula bubblan. Det tyckte ja, men, jag var intressant. Att i, i original, i, i boken i Stephen King, i Stephen Hawkins, ja just det. i ja. Steven Kings eh, bok så är, har, har huvudkaraktären karaktären röd, hur röd bubbla. Ja i Kubricks är gul. Ja, och de kör förbi en röd bubbla som har kraschat in i en lastbil. Ja, precis. Ett car wreck. Så mm. den röda bubblan. Det tyckte jag var ganska. Det... Jo, det där... var lite roligt. Men det, det här är ju med easter eggs till. Och det, det här är ju som en liten nickning. Inte, en, eh, inte en, en mock, som han säger. Att han mockar Nej, Steve. Ett big fuck you, helt enkelt. Mm. Jag tror det bara det är en liten en, en, en artig nick. Jo, det, det är mycket möjligt. Men Stephen King hatar ju den här. Gör verkligen? Han hatar den så mycket så att han bestämde sig för att göra en till mycket sämre version. Så mycket hatar han den. Jaha. Men då kanske det är en fuck you. Men nej, jag tror inte, jag idag, tror inte det. Idag heller. kan man tolka det som en fuck you. Men när den kom ut och när de fortfarande var vänner så att säga, då är det annat. Absolut. En grej som jag också tänker mycket på Nu för tiden med alla de här klassiska verken Typ som, säg Taxi Driver Eller, typ, eh, eller Shining Eller 2001 och sånt där vet, När folk gick in och såg de här filmerna Det här bottnar tillbaka till förväntningar Vad man ska ha mm. för, för förväntningar eh, Att man alltid ska begränsa dem Annars blir det som Hobbit 1 Historia för mig mm. eh, Nej men Majoriteten av människor som såg de här äldre filmerna Alltså de hade ju knappt sett de hade, om de ens hade sett, jag tror inte de hade ens hade sett trailer. Om, om de ens har, De halkar bara in på Mio som visar en, och sen så har de alltså just passerat på mm. eh, Det är ungefär så mycket kunskap de har om filmen. Sen sätter man sig och man har ingen aning om vad det kommer handla om, eller vem som gör den, eller vem som ens är med i den. Ja, och på den tiden så var ju de här grejerna nya också. Jo, precis. Så det blir nu, som... nu, nu har man ju sett The Shining tio gånger innan man ser The Shining. Jo, precis. Eh, och det här konstanta utbudet av trailers och allt möjligt jag vet, Förr, jag minns när man var yngre själv Den enda trailer som man såg, det kanske var en halv på tv Jo, absolut eh, Och det är jag vet inte om det är bra eller dåligt Men det är grejen, man börjar få så mycket förväntningar Och sen så känner man igen folk och du vet Skådespelare, de på, säljer med namn Och de säljer med ja, allt möjligt Mm. Marknadsföring har ju liksom spårat totalt Så du vet ju nästan för mycket om filmen innan du ens ska se den Och dessutom så har du sett liknande filmer redan. Jag vet inte mm. Det är ett sånt jävla stort utbud är så enormt Och det, det, det, måste, det måste göra någon effekt På ens upplevelse i allmänhet På all film Ja, absolut Och det är därför folk varit så blown away också, För första gången du såg och sen går in i en biosalong Och så har ingen aning vad du ser Och så bara ser, ser du, du, du plötsligt en alien komma ut i magen på någon. Ja Alltså du vet, chockfaktorn där är ju enorm Absolut Look, I'm your father, folk som sätter popcorn i halsen och allt möjligt Spiller <laughs> ja. ut kål och allt Alltså eh, Det är ändå Jag tycker det är synd Absolut, jag håller med dig Det närmaste vi kommer nu är ju den här Trailern de gjorde för eh, Vad heter det? Första Paranormal Activity-filmen trailern bara var bilder på folk som såg filmen Och skrek Mm för det var ju något nytt då. Det är något nytt då. Sen så att det är helt värdelöst. Det, det är irrelevant. Jag börjar tänka på det här med originalitet och sånt. Alltså hur svårt det är nu för tiden med när, när det är så gigantiskt utbud av och variationer och tolkningar och allt möjligt. Så mycket som har gjorts förr och så mycket som. Alltså så här. Jag tror det enda originaliteten som finns kvar länge, det är samma sak som med Room 237. Det är bara egentligen var du själv. Ta med dig, det är det som gör det unikt. Det, är det, som, kan göra det. det som är originellt kvar är, är dig. dig. Mm. Eh, och var helt enkelt att lägga lite Wes Anderson eller Cohen, alltså de som måste ja, alltså ha, en, ha en egen stil. Ha en egen stil. För det är, en, det, är det enda som är originalt längre. Mm. Och sen, även om du gör en George Lucas på det att du baserar, du gör en egen. En egen sak av flera andras. Mm. Du kokar ihop det, du tar dina guldkorn du gillar och så gör en egen modell av flera andras guldkorn. Absolut. Och sen gör för, du. Det, är det, enda som, ja, helt en, det enda som är originellt längre det är du själv. Så, så hur slutar vi det här avsnittet? Jag vet inte. Eh, jag, har ju spammat, eh, jag har ju spammat Wake Up. Ja, jag har ju det. Eh, om det har någon emot så kör vi det. Kan vi göra. Det låter som en bra idé. Eh, ska vi, är vi klara för veckan eller? Ja, vi är väl det. Jag tror det va? Ja. Eh, tack för att ni lyssnar. Ja, tack så mycket. Vi ses om tre veckor kanske. det blir det ett uppehåll. Nu blir det ett uppehåll. Sen så ses vi igen sen i vår. Nej, det lät inte jävligt långt. Så långt är inte. Folk sitter nu och sliter håret. Två veckor. Nej! Nej! No! Kan vi hoppas i alla fall. ja Och kom ihåg att om du ska bygga en alvstad sätt upp vägpinnar. Sätt... Upp vägpinnar! Ja, Alver är dåliga på bilar alltså. <laughs> De må vara odödliga av ålder, men inte av bilolyckor. Nej, den vanligaste dödsorsaken bland Alver är bilolycka. Jep. Jep. <laughs> Remember where you heard it first. Ja, yeah. yep. så! Wake up! Enjoy! Tack för den här gången!